Ba, esan bezala, mezela, Labeko ordezkaria dugu Garbine Aranburu, telefonaren e, bestaldean Arratsaldeon Garbine. Kai Arratsaldean. Ba, bueno, orain arte sindikatuen partetik edo herri mugimenduen partetik, eh irratizaioren bigarren atal honetan, eh eta komisio nesobreraseko Jesus Uzkun ukanditugu te, gure artean eta orain arteko balorazio egiteko eskatu diegu, beraz eh hasi baino lehen zuri ere galdera berdina pausatuko digu, dizugu. Bueno, valorar si bat con ikusten que dana dala Armebar izandako Erantzun Zavala ia era batekoa eta gainea ba, bueno, ba, sektore guztietan emanda na, eh? Ba bueno, ikusetse badi da lewanak zurabarriena izandako Erantzun Zavala, ba lanmile benetan dela gobernetan, ba egoeraren larritasuna eta reforma honen larritasuna zein da? Deialdiak ere, eindar atera direla esan daiteke, ez da? hiriburuetako e, manifestazioak adibidez. Bai, egia esan oso-oso jendetxuak, gu e, hasiera ba, bueno, ni konkretuk idonostikoan egon naiz, eta aziera atetan, aziera pentsa zen, ba, igual, bikoiztuko genula aurreko aldikoa, eta, jo ba, igual, askotxo esatea atezan, baino ez, egia esan, bero kontrastatu dizkanditugu datuak, eta, ba, oso-oso jendetxua, guenio gaina hori de Iriburu zietan, A, ba, dauzte berdinak gertatu da, eh? Ez da bakarrik dituzkoakoan izan. Greba, grebaren, grebaren prestaketan, eh, langilaren eh, jarrera eta parte hartzea eh, bueno, animoak edo nola, nola ikusi dituzute. Ora, ez kezakita animoak izan like, ba, kontrajardiak beala ez, eh? alde batetik prestaketan eta, ba, bueno, ba grebak erantzun zabala izango zula, hasieratik e, ikusten zan eta, bueno, ba, aldeortatik Ba, jendearen gan, eta bat eztea, ba, delegatu, eta gure militazen gan, lan asko suposatzen du greba bat aurrera teatzea, ba, pozta sun bat bai, ba, indako lan ane maizagero ikusteko aukera izango zalako, baina bezalde batetik, ba, bueno, ba, lehen ezan ez, bera soa oso larria da, da, forma oso bortitza da eta kezka eta beldurra fur batere bai ba aurrerantzean ze eskenatoki gelditzen za egun eta ba jarraitu degula borrokatzen, eta mobilizatzen eta eta lanean ez eh. bai ere zen ez da soilik greba hau laner reformari erantzuten erantzuten diona ez beste aldarri batzuk ere egiten dituzutela sindikatutik bai guk eh bueno sogarri grebari erantzuna Ba, mobilizazian behar eta grebatzen zuertan maiz fleixe puntu oso garrantzitsua izango dela, eta ude berrigortuta reformatzen maten dien guztia aplikatzera, patronalakera, kientzake. ez e, aplikatza, baino horretarako behartu egimartzaio ez, en momentu ontan motzekoetekina bezerik ez duikusten eta txalotzen du, eta gure ba, borrokatzeko gaitasuna arabera izango da, reforman ondoriak delitza edo. Baino berehala ere, ba bai, ba, reformari frena hartzeko, barikada hartzeko, ba, ba mobilizatu behako dela, baina garbi daukaguna da huk klartzela biltzak. La millen descubidea quenetan bermatuak ezta kanibalen badu, ba ereki horrela bezkilan harreman ereduak ez zurengabe eta horretarako, ba egia san, ba egun baitugula tope juridiko politikoak hori oso patzen dutenak eta ba, buru jabetza ba, inoiz baino beharrezkoa guadala eta berian galitzen dela ba, lan arremanetarako euskal esparrua ere beharra ez. Baina guguria ja, ikusen duguna da ez dalaia ja, aldarrik apena bertzale bat ez edoztik ala eta hojumartko lukela, ba, bere eskubideak ba, mantenduak eta bermatuak nahi ditu langile horok badezen defendatu harko lukela lan arremanetarako euskal esparrua ere E, horren garbine, oker rez dagoude heetala izan zineten e, garko eg uneeko dealdiagiiterako orduan e, lehenengoak ondoren e, batu ziren Espainiar Estatuko sindikatu handioiek. E, pixkatego Euskal Herrira begira e, zenolako garrantzi eman diozu behintzat kointtzidentzia horri edo batasun moduko bate adierazte horri. Bai, bueno, e, eh teia el sindikaletik egin eta gero, ba bueno, beste makmoe erail soziala zian, Eta eta ondoren etorri da ondosen bezela, ba komisione eta gauet ere bas. Bueno, ahí e, esan bortitza guk balio handia ematen begula baitare, ba, bueno, ba, ere, erantzuna aliketan liketa zabalena izateari, ez? Eta aurrerantzean ere, ba bueno, baketsak bere aldarrikapenak ditu, batzuk ara ta gogoaz, beste batzuk ba beste mailagatetan gelditzen die. Ayo ya da ere, ba, bueno, ba, gutienez, e, ba dinamika se edo alarreko hemen eduzietan koinciditzen dagun nehean, ba elkarrekin eh ba, edo elkarrekin erantzuna emakena beharra hor dagoela eta eta horrek ba, ikusiko dela, ba ba ere batuko gaitula, ez? Eh? Mm -hmm, Berez eh arratsalde honetarako deialdiak eh, berrizengogoratuko zenizkiguke hiriburuetakoak. E iguruaetan, eh, soiretan mendiala uztenet, baina bueno, leku gehinetan soirak soiterdi itarte horretan gainbeste ez el mobilizazio doren materrizan eta igasan, uh -huh. e, ba bueno, soirak horretan dia dia leku dos, eh, Garbine ba, mila esker gurean negotegatik, azkenengo galdera bezala naiz eta behar bada zeuentzat Ez da ke edo kompleksu den, baina e, bihartik aurrera zer. Ba, biartik aurrera ba lan asko, lan asko eta batezbere nikuzet oraindik ere lan laneguztana erreformaren ondoriak honetan zenbateko da, ez? Eh, ahia fase baten ba non diferitzen ayaa benetan he, eto, gainera etorri zaiguna zer dan eta bihartik aurrera ba, lan asko zeren guk biztat ikusten ari gana da lan tozietan eta ba, entrosionaletik termometroa jartzen ari zeitzkigulak ja ikusten dugu erreforma inarri hartuta hain ba, bat trokozamen guain arte hausartuko etxeanak ikena ikena zeitzkigula, ez ba, sondatak jentsi edak eta hor dut eta leherapenak eta bar eta ba, ikusteuten reakzioan edo ikusteuten erantzunan araberakoa izango dela ba, bueno, ba, erreforma hartu behir osatazunean eta aplikatzea pero la fiscala gago va gelditza eta bere ofertasun horretan eta arnitza ez. ez. Orden, ba bueno, jarraitu bar dugu kontzientziatzen jendea, ba mobilizazioaren beharraz jabetu aratzenan barriak eta bueno, daukagu lan asko aurrezik egia izan bi hartik orrea. Uh -huh, ba baldarrikapen edo ideia horrekin gelitzen gara Garbine. Labeko ordezkaria mi esker gurean e, izateagatik eta bueno, aipatu duzunez ez lan asko dago, beraz e, animo. Vale, eskerrik asko.